Kértek, hogy bárhogy is lesz, biztos, hogy utolsók lesz <gül> <gül> Úgy intézem. Jó estét, Sany Zsolt vagyok. Van, aki még nem ismer. Uh, oroszlányból érkeztünk, és én tanárként dolgozom oroszlányban. Három gyermekünk van, és katabányára a Golgothába járunk. Uh, most már nem is tudom, 8-10 éve. A mai napon, egy ö, olyan igét hoztam el nektek, amely, amely számomra azért jelentett sokat vajtán, amikor hallottam ezt a számot, amit ma énekeltünk, hogy tágas térre állok és újra tűzlopban a szívemben. ez nagyon-nagyon sokat jelentett nekem ott vajtán. Egy nagyon küzdelmes, kalandos, de erőteljes tanév után voltunk a nyáron, és... Egy pedagógusnak újra átélni azt, hogy e, azt tudja kimondani, hogy én akarok még többet belőled, és én akarok még többet adni majd belőled szeptemberbe, és még több tüzet kérek, és, és fölállok a hegyre, és kiállok hozzád. Ez nagy, nagyon sokat jelentett nekem ott vajtán. És e, talán, talán ebből, a, ebből a kiinduló pontból elhoztam nektek el, tipikus iskola példáját ennek a hegyes történetnek, a megdicsőlés hegyéről van szó, amikor Jézus megdicsőül, és van egy kedves barátunk, örök lúzer, az örök, örök ügyeletes sikermen, Péter, aki azt mondja, hogy építsünk sátrat mindenkinek itt, és ne is menjünk sehova, ismerjük ezt a példát. De még mi, ahogy az igébe, szeretnék elmondani egy nagyon-nagyon érdekes történetet ezzel kapcsolatban. Az 1859 és 1860 között élt egy nagyon jó fizikai összágot megáldott ember, lehet, hogy már a történetet, úgy hogy Charles Blandon, aki a Niagara vízes előtt kihúzott, kihúzott egy kötelet. És azt mondta, hogy a karadai határ és a amerikai határ között kihúzott kötéren, én átmegyek. És hát úgy emlékszem, hogy ez a kötél 13 méter mélységet rejtett magában, és talán, ha jól emlékszem, 375 méter hosszú volt. És ezen a kötélen átment. És azt mondja, na jó, átmentem, akkor egy kicsit most feljeljük meg ezt a mutatványt, most nem egyedül megyek át, hanem fölülük egy biciklire is átmegyek rajta. Akkor mindenki el volt fülve. Hát ez nem normális, hogy lehet ezt megcsinálni. És a következő alkalommal azt mondja, most nem biciklivel megyek át, hanem, hanem magamhoz veszek egy talicskát, és a talicskát így átadom a kötépályán. És akkor mindenki, egyre nagyobb lett a tömeg, mindenki nézte ezt a kicsit elborult embert, és aztán utána azt mondja, na most eddig meg, azért jöttetek ki, hogy megnézzetek ezt a show műsort, de most ki az, aki beszáll azért talicskámba?" És akkor mindenki lapított, hogy mi csak show műsort jöttünk nézni, addig nagyon jó a mutatvány, még nem rólunk van szó, de amikor nekünk kell beszállni a talicskába, akkor az már egy kicsit kínos. És föltette egy kisfiú a kezét, és beült a talicskába, és a végén megkérdezték tőle, hogy hogy mehetett ezt vállalni, hogy beülj ebbe a talicskába. Hát azt mondja, én tudtam, hogy az én apukám közelében az én apukám kezei nem remegnek, és biztos vagyok benne, hogy, hogy nem lesz sem bajom. Mert olyan közel voltam az én apukámhoz, hogy én bíztam ő benne. És erről, erről a fajta teljes odaszállt bizalomról lesz ma szó, Erről a feltétel nélküli odaadásról lesz a mai napon szó. Nyissuk ki az igényket a Máté evangéliumánál. Máté evangélium a 17-es rész. Első vers. Lehet, hogy majd uh, Hajnikának fogok mondani egy pár ige hogy legyen szüves kikeresni, és akkor hangosan mondja be, nehezen látok, és akkor megkérem majd, hogy olvassa fel. Igazából nem tudok olvasni, csak azért. <gül> Én van, Bizony, hogy úgy, hogy ez teljesen megbocsátható. Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. Tehát egy pillanatra megállnék, és egy kis eh, földrajzi geológiai... Eh, körültekintést tennék azért, hogy lássuk egész szépen ezt az egész képet. Nem akarom nagyon untatni a társaságot, figyelek az órára is, nehogy itt valaki kell úgy jön, de igyekszem élményszerűvé tenni, hogy így délután, a három gombóc után, hogy megpihenjen itt a, a másiknak a vállán a fejed. Öt Mózes 11-11-ben olvassuk az a hely, amelyen átkeltek, hegyes, völgyes föld, és, és folyamatos Hegyek és fölgyek váltakoznak, váltakoznak ezen a részen. Ebből, amelyet odadott Isten ennek a választott népnek, ez egy, ez egy nagyon, nagyon érdekes geológiai környezettel bír. A völgyben folyamatosan épülnek a kereskedelmi útvonalak. Ez azt is jelenti, hogy ezeknél a kereskedelmi útvonalaknál az emberek tömegei találkoznak. Ez a rész azt is jelenti, ahol nem csak te vagy meg én, hanem más is, akkor ott már problémák jelennek, meg, ahol több ember van, ott még több probléma van. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a völgy jelképe a problémáknak, de egyfelől mindenképpen azt is jelenti, hogy a völgyekben emberek találkoztak, beszélgettek, és elképzelhető, hogy volt egyetértés, és az is elképzelhető, hogy volt Konfrontáció. Egyúttal maga, maga a hegy, mint ilyen, az Ószövetség iratokban többször szerepel olyan mérföldkőként, ahol emberi életek változnak meg, ahol emberi lelkek fordulnak meg, és a nézőpontja változik meg egy embernek. Nézzünk csak, nézzünk csak erre egy példát. Illetve ne is egyet, nézzünk egy párat. E, maga az a szó, hogy hár, a hegyet jelenti, és mória ez Jeruzsálemben van ez a hegy, és Izrael földjén, és ezen a, ezen a hegy, rosszul mondtam? <gül> <gül> és ezen a helyen volt Ábrahám abban a bizonyos helyzetben, amikor Izsákot feláldozza. Ez az a hely, ahol Izsák mondja, hapám, itt van minden, de hol van az áldozat? És akkor Ábrahámnak ott ki kell mondani egy nagyon fontos dolgot, hogy te vagy, te vagy az az áldozat. Hogy, hogy már, hogy, hogy egyedül Isten ezt mondta, akkor ezt kell tennem. Nincsen, nincsen más felé, kukucskálás, hanem csak azt kell tennem, amit Isten mondott. Ábrahámnak ez egy nagyon-nagyon nagy lecke volt. Aztán nézzük meg, itt van a sínai hegy. Ha valaki olvasta a Egy Mózes vagy Kettő Mózes könyvét, ott nagyon könnyen megláthatja, hogy Mózes amikor szinte 40 napig fent van a hegyen, és amikor jön le, az arca tündököl, fénylik, sugárzik, de van az arcának egy másik fonákja, mondhatnám így, amikor Isten beszél vele, és mondja neki, hogy amíg te itt fön voltál, addig a népe bűnben van, addig idegen Isteneket imádnak, és ez a, ez a nép nem, a, nem alkalmas arra, hogy tovább én ezt elpusztítom. És erre azt mondja Mózes, hogy, hogy ne tedd ezt. Ne tedd ezt, hogy elpusztítod. Talán, talán ilyen szavakat mondhat, hogy akkor engem töröljél ki az életkönyvéből. Ne pusztítsd el őket. Mózesnek volt egy ilyen nagyon jó hozzáállása ahhoz, hogy a nép bűne nem halára való. Természetesen ez a fonákja annak a Mózesnek, aki csillogó és tündöklő alccal jön le. Látható két példán keresztül is, hogy micsoda, micsoda fordulatokat lehetnek emberek. Természetesen mondhatnék egy harmadik példát, Illést, aki a Kármel hegyénél egy tusára hívja ki a, a bánnak a hatalmas képviselőit, és azt mondja mind a építsünk oltárt, és mi, is, mi is. és aztán meglátjuk, mi fog történni, melyik ötöknek ö, gyullad fel hamarabb itt az áldozati bárány, hogy az áldozata. És azokat imádkoznak, nem tudom, mit csinálnak, és nem történik semmi. És mondja, hogy nagyon itt a időtök lejárt, most jövök én. És megtörténik az, ami, ami, amire nem számoltak a, a kihívott ellenfél csapat tagjai. Megtörténik a csoda, illésnek. Az a fajta odaszántság, az a fajta imádságban való küzdés. Illésnek megmutatkozik a, a hitében. M Isten bemutatja, hogy hűséget mutatja azt, hogy ő, ha valaki megszólítja és kér tőle, azt megkapja. Három olyan példán keresztül szerettem volna bemutatni, hogy milyen fontos az, hogy. Tulajdonképpen mit történhetnek a hegyen? De ha ti járhatok már sí távolba, vagy egyszerűen csak helyet mászhatatok, az embernek mindig egy különleges érzése van akkor, amikor fölmegy a hegyre, mintha egy kicsit közelebb lenne Istenhez, mintha uh, valami, valami katartikus élménye lenne a Mennyországba azáltal, hogy, hogy magasra megy. És én magam... Egy pár éve járhattam Olaszországba, és a sasfészekhez hasonló magaslaton és has sasfészekhez hasonló ö, erődítményben ö, mehettünk fel egy ilyen nagy kabinnal, és amikor a felértem, nagyon-nagyon érdekes élményem volt. Pont ez, hogy, hogy szinte, hogy Hú, mit, mit, milyen közel vagyok itt Istenhez. Érdekes az a kérdés, hogy azt mondja, hogy Péter, Jakab és János. Ezt a három tanítványt viszi föl, és kilenc pedig lent marad. Tudod, ez olyan izgalmas lehet, ha mondjuk élennék a kilencből az egyik, vagy... Ez a három fent van, ezek jó nyalisztak egyet. Én meg itt güzülök apám el, ki van adva a falat, ugye a evangéliumból tudjuk nagyon jól, hogy Jézus fatalmat adott minden tanítványnak, megtanította, hogy, hogy mit jelent az, mi a, mi a tematikája annak, hogyha jönnek az emberek, és kérnek tőlük, imádkoznak, kezet rá, megkeni, meggyógyul, megszabadul, és működött és csinálták a feladatokat. Mi itt lehet csináljuk ezeket a szabvány és érdekes mód, ez a három tanítvány, mindig, mindig ők vannak Jézussal. Ha megfigyeled, amikor Jairus lányának a feltámasztása történik, kik mennek be a házba? Kit hív be Jézus? Azt mondja, Péter, Jakab és János, gyertek be! A Getsemané kertben, ki az a három tanítvány, aki ott van Jézussal akkor, amikor küzdött Jézus? Ugyanez a három tanítvány. A másik kilenc megint van. És azok, akik szolgálba fognak állni, vagy már szolgálba állnak, és talán ilyen kicsit furcsa szívvel állnak hozzá, hogy az a három miért, és mi hatag vagy 90 miért nem. Ezt már eleve egy rossz rossz pozíciót volt, hogy azt nézzük, hogy ők különbek, vagy mások, is népont őt választotta. Sokan, sokan talán teológusok közül azon gondolkodnak, vagy azt fejtegetik, hogy talán az ő szívük közelebb állt Jézushoz, és ezért választotta őket. Mert odaszántabbak voltak, mert hűségesebbek voltak. A pásztor nyilván az alapján választja a gyülekezetben a a véneket, aki hűséges, aki odaszállt, aki elhívott, és így kialakul egy gyülekezeti vezetőség, egy presbytérián. Jézus is ilyen szempontból nézhette, Elképzelhető, de az is benne van, hogy ez a három, amit csak lehet, hát mindig mindent elrontotta. Tehát ez is benne van a, a, a képletben. Tehát megdicsőítés, és hegye ez, ez egy olyan hegy, amely 588 méter magasabb, magasodik ki, a tengerszint felett. Ha a Jordán folyónak a szintjét nézzük, akkor 774 méter. És ezen a hegyen a bírák közül, talán, ha jól emlékszem, Debora az, aki győzelmet arat. És a 89-es pedig arról beszél, hogy magasztalja, ennek a hegynek a szépségét. Tehát olyan izgalmas ez a, ez a geológiai és lélektani ö, állapot, amiben itt az a három tanítvány Jézussal együtt mehetnek fel, és majd most láthatjuk, hogy mi történik ezzel a három tanítványal, amikor felérnek, és amikor megjelenik a, a mennyek a dicsősége. Olvassuk tovább! És szerük látára elváltozott arca fénynek, mint a na. Ruhája pedig fehér irányra mint a fény. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Ez is nagyon érdekes része. Érgő, ugye azt szokták mondani, hogy ki az, ki, kit reprezentál Mózes és kit reprezentál Illésnek a megjelenése. És ilyenkor a prédikátorok, vagy a, a lelkipásztorok elmondják, hogy igen, Illés reprezentálja azokat, akik, akik elragadtatnak majd akkor, amikor a, a Jézus visszajövetelékor, és Mózes pedig reprezentálja azt, akik most halnak meg, és ma Jézus, majd csak később jön vissza. Tehát akik testben haltak meg. És ez, ez az a reprezentáció, ami ott történik, mondhatnánk így is. Én inkább azt a kérdést tenném fel, hogy mi az, amit ők megbeszélhetnek. Mi az, amit ott megbeszélhettek. Mózesnek óriási vágya volt az, hogy bejusson az ígéret földjére. Mi történik? meghallgatatik az imája, ezen a ponton Mózes ráléphet erre a földre. Beteheti a lábát az ígéret földjére. Ott lehet. De mégis szerintem mondhatja, jó, jó, itt, de inkább én visszamennék, ahonnan most jöttem. Nekem hogy sokkal jobb lenni. De mi az, amit ez a két ember beszélhet Jézussal? Talán én magam ezt gondolnám, hogy hogy hogy Illés és Mózes bátorítja Jézust. Bátorítja arra, ami előtt áll. Bátorítja arra, amit Mózes is átélt, hogy igen, érdemes. Igen, érdemes azért a népért küzdeni. Igen, érdemes igen érdemes feláldozni az életet. Illés pedig bátoríthatja arra, hogy Isten él, és ott lesz végig melletted. Talán egy ilyenfajta bátorítást hallhat Jézus ettől a két embertől. Mondom, ez csak az én feltételezésem, ennek semmilyen teológiai háttere nincsen, vagy semmilyen megalkozottsága nincsen. Menjünk tovább. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Uram,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 Farkasok így, így lettek híressé. Olyan komoly mértékben szabadultak el ezek a farkasok, hogy veszélyeztetve volt a, az ott élő embereknek az állatállománya, ami egészen közel a, voltak a lakó területekhez. És az állam azt mondta, hogy ha egy ember egy darab bárány, vagy egy darab farkast kilő, ezer dollárt ad érte. És aztán volt egy, volt egy testvérpár, szem és Jed, akik úgy határoztak, hogy elkezdik kergetni ezeket a farkasokat, és a farkasokat likvidálják, őket. És aztán több napon keresztül az egész farkascsordát kergetik, és igyekeznek valahogy valamilyen olyan helyre terelni őket, amely látható és könnyen levadászható, csak időközben a több napi munkával, vagy a több napi sétával és folyamatos hajszában elfáradnak, és egy este lepihennek az erdő szélén, tábortüzet raknak, esznek, és aztán egy kicsit álomra hajtják fejüket, és hajnalban arra ébred az egyik a testvérpárk közül, hogy a tábortűz elalud. És nem csak, hogy elaludt a tábortűz, hanem 50 farkas ott áll arra várva, hogy egy adott pillanatban rájuk veselkedjenek és megtámadják őket. És erre gyorsan felébreszti a testvérét a, a megnevezett uli ember, és azt mondja, itt van 50 farkas, gyorsan öljük le őket egyszerre. Ők a lehetőséget látták meg, hogy mi fogta tenni. Itt tudom elképzelni Péternek ezt a hozzáállását. Ő a lehetőséget látta meg ebben, hogy itt van Jézus, itt van a mennyből ez a két ember, ő ebben a pillanatban, hogyha józanul gondolkodik, akkor azt mondja, hát én tudom, hogy Jézusnak még nagyon sok mindent kell tennie. Én tudom, hogy ő neki még emberekkel kell találkoznia. Még tudom, hogy le kell mennünk a völgybe, az a tanítványok tanítványokért, hogy még őket bátorítsa. Ha, ha kontrollal gondolkodik, akkor azt mondja, hogy itt nincs vége a történetnek, nem fogunk itt lakni, nem fogunk itt berendezkedni, de mégis valahogy álomból felkerülve ez a fajta érzés vette körbe. Kérdés, hogy, kérdés hogy, hogy, hogy ez jellemző Péterre. Igen, ez jellemző, hogy olykor elviszik az érzelmei, olykor elviszi a, elviszi a, a gőgje, meg elviszi a, a sikiterhajhászása, de hát ő ilyen. És aztán majd szépen lassan ő, tanul ebből. Hogy mennyire tanul ebből? Nagyon sokat tanul ebből. Kettő Péter 1, 16 18 hány léciás olvasták. 2. Péter 1, 16, 18. Igen. El tudott ezt képzelni, hogy itt még egy fiada, fiatal emberről van szó, amikor látja ezt, és beleivódik a lelkébe, beleivódik a szívébe az, amit ott abban a órában, vagy abban percben látott. És amikor majd jönnek a nehézség, azért nagyon könnyű volt, amikor pünköskor három ezre megtérnek, de mi van, amikor majd jön a keresztény üldözés? Mi van akkor, amikor majd, amikor majd ölik a hitükért ezeket az embereket? Mit látunk Péternél? Hogy amikor eljön őszkora, amikor már idősödik, ezekre az eseményekre emlékszik vissza. Vele ivódik a szívébe az, hogy Jézus, és ő, és a többiek milyen fantasztikus élményben volt részük. És itt van János, aki szintén, szintén erről tanúskodik, hogy amikor a halálak közelébe kerül, erről emlékszik meg, mint tűzelteli ember, hogy milyen fantasztikus volt ott akkor Jézussal. Kérdés, hogy, hogy te, neked milyen, milyen, milyen megtapasztalásod van Istennel. Van-e van-e ilyen mély lelki kapcsolatod istenem, amely egy egész illetre szólt? Ki -e már? -e már a te hited? Ki -e már a te kapcsolatod, az a ima életed, az ige olvasásod? És erre itt ez a két ember, hogy, hogy ha így van, neked te fel újra azt az első szerelmet, azt az első hitet amit te megtapasztaltad mennyei atyával. Hogy legyen egy életre szóló. Hogy ne, nem lehetnek olyan családi, vagy bármilyen események, amelyik elhumályosítják, vagy esetleg csak ilyen fájtlat hoznak arra, hogy milyen fantasztikus volt, vagy milyen fantasztikus ma is Isten ellen légy. Ezen a héten már bejártunk az iskolába, és Petinek mondtam telefonban, hogy sajnos nagyon sok kollégánk hagyta ott az iskolát. Ez köszönhető bizonyos oktatási ö, politikának, vagy oktatási rendszer is, és köszönhető annak, hogy most ebben a Klebensberg rendszerben átjárható a, az iskolák egyike, másik át tanítani, és voltak, akik úgy döntöttek, hogy máshol folytatják a pályájukat, De volt egy ember, aki folyamatosan arról beszélt, hogy milyen megkesedett ezért, meg azért. Hogy milyen sok teher vár most ránk ebben a tanévben ezért, meg azért. Volt a szívedteli keserűséggel, mert valami, amit eltervezett, nem úgy áll össze erre a tanévre, ahogy ő kigondolta. És mondom neki, hogy te, én más látok ebben a döntésben, mint egyszerűen csak azt, hogy váltani szeretnél. És ő hárított, és mondtam, hogy ezt azért jó gondol, de elfáradt, egyszerűen kiégett. És nem tudom mit csinálni ezen a helyen csak annyi, hogyha te is ilyen emberekkel vagy körülvében, megfogod a kezét, a vállát és imádkozó érte, és küzdesz érte, hogy az a tűz, ami ott volt régen, ne, ne tudjon kihaludni. Ez a tűz ne tudjon kihaludni. Menjünk tovább. Még beszélt, amikor íme fényes felhő, Felhő árnyékolta be őket, és ha a felhőről, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. hallgassatok! Ez is egy olyan gyönyörű kép. Ezek a fiatal emberek nagyon jól tudhatták a történelmből, hogy a Sekina, a felhő, Isten vezetését jelenti. Éjszaka tűzoszlopban, Napközben pedig felbószlopban vezette a népét Isten. És amikor megjelenik ez a felhő, tudták, hogy miről van szó. Isten jelenlétéről van szó. És az is egyértelmű számukra, hogy, hogy Isten az, aki most itt valamit cselekedni fog. A másik nagyon érdekes, hogy azt mondja Atya, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködünk. Egy másik vers, kicsit későbbi versben, majd fogjuk látni, hogy van egy apa, aki pedig azt mondja, hogy hát itt van az én fia, akitől már Heróton van Mert ha kell, hanem hanyatválja magát, ha kell, hanem mindig problémát okoz nekem, mert valami ördöngőrség van benne. Figyel a két apának a szívét. Az egyik azt mondja, hogy gyönyörködöm benne, a másik pedig látszik, hogy nyűg neki. De mégis megoldást keres. A két apa szíve is egy, Az mennyei atyának a szíve, és az apa szíve micsoda kontrasztos. A képet mutat ebben az ige szakaszban. Amikor a tanítványok hallották arcabolultak, és nagy félelem fogta el őket, ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk. Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Nem fontos illés, nem fontos mózes ha egy Izraelitát, egy, egy, egy ószövetségi embert, vagy egy új szövetségi embert korában megkérdeztek volna, ők biztos, biztos, hogy a favoritotnak számítottak. Mózes is és Illés is. Ők a, a hit nagy favoritjai. És mégis azt mondja, hogy ezek nem fontosak, csak egyedül Jézus. És ez is egy nagyon-nagyon fontos kérdés, egy beszélgetésen volt egy fiatal emberrel, és mondja, szomorú vagyok. Hát mondom, aztán miért? Nálunk volt egy pásztor több éven keresztül, és elment nekem vége mindennek. Most jött egy másik pásztor, és hát már nem ugyanúgy prédikál, ennek nem olyan az ízlésvilága, meg ez így, meg ez úgy, ez azt csinálja, és amikor ránézek, egy kicsit csalódott vagyok. Szinte már rezge. És csak az a kérdésem volt, hogy lehet, hogy itt a szomszédnél, vagy a pásztori palásban, hogy akkor mozgásra a van, mert egyébként a más. Ha ő hozzájuk kötjük az összes érzelmi szálunkat, ha ő hozzá kötjük, az összes intellektuális péli gondolatunkat, és ő, ő építünk, akkor így fogunk járni, mint ez a fiatal ember, hogy frusztrált lesz az életünk, mert arra építettünk, hogy ha ő itt van, akkor én stabil vagyok, mert mindig megnyomhatom a kapucsengőt, Te peti, jöttem vacsorázni, meg egyébként beszélgetni. Tudod, hogy, hogy tudom, hogy bármikor mehetek hozzá, és mindig segít nekem. Csak egyedül Jézus. Kérdés, csak kérdés, hogy, hogy, hogy erre építkezünk el, Erre építjük-e a mi lelki házunkat? Nem pedig egy ilyen ingoványos talajra, hogy majd emberbe fogunk bízni, meg a pásztorba. Mert ő, ő mindig nem mondja a frankót. Ő biztos mindenben. Van-e ilyen kapcsolatunk Jézussal? Hogy őtől kérjük el ezeket a... Ezeket a válaszokat, ezeket a bátorításokat. Van -e ilyen kapcsolatunk. Olvasom a következő részt. Mikor jöttek lefelé a helyről, megparancsolta nekik Jézus, senki sem sem mondják el ezt a látomást, amíg fel nem támad az ember fél ottak közül. És aztán ahogy lemegy a hegyről, ahogy ma mondtam, is találkozik egy apával, aki hozza a fiát. Epilepsziás, tüneteket produkáló fiatal emberről van szó, de tudjuk, hogy ez démoni megszállottságot jelentett. Tudjuk azt, hogy, hogy Jézus felruházta a tanítványait arra, hogy ezeket simán, simán tudja meg. Kezelni. És csak így képzeld ezt a példát, mondjuk Jódás azt mondja, te Máté, én te nem szerepeltél most, akkor te jössz. Térdej le, tudod, hogy szoktuk csinálni. Itt a beteg gyerek, térdelj le, fedd rá a kezed, mondjuk az imád, pa! Nem sikerült. jövök, majd én, Jódás, mondom, hogy kell csinálni. Akkor most nem térdelek le, hanem csak fél térden állok, nem teszem rá a kezem, hanem tegyük át mindannyian a kezünkbe, eljött körbe, fogjuk, ke fogjuk egymás kezét, így imádkozunk. Nem jön be. Mi van itt? Nem jön be egyik recept sem, amit eddig nem tudott Jézus, hogy hogy kéne ezt megoldani. Itt van a helyzet, hogy meg kéne gyógyítani ezt a fiatal embert, és nem jön be. Mi lehet a hiba? Mi lehet az oka annak, hogy most nem jön be? Nem jön be az, Eddig, ami eddig bejött. Hát egy dolog nem. Azért nem jött be, mert nem volt a tankban benzin. Mint ahogy az autó sem megy benzin nélkül. Ha nem áll mögötte Jézus, akkor nem jön be. Múlt héten voltak itt nálunk vendégek, és elszálltam, akkumulátor, vagy nem tudom. Elindultam, és bum, megállt és ott toltuk már a utcákon át a kocsit, jobbra-balra erőködtünk, ott jobbra-balra, egyszer nem indult be ez a frances autó. Az akkumulátor lemerült, és nem tudta elindítani az autót, és tologattuk, és ilyen, ilyen az a lelki élet, amely Jézus nélkül való. Ha nincsen személyes, szoros kapcsolat, ilyen izzadságszagú, ilyen gyötrelmes, ilyen küzdelmes, és ilyen, sehová nem menő ilyen egyhelyben álló, és rendkívül nehézkes. És ezek a tanítványok figyelj, csak hogy lejönne a háló, És akkor nem mondja azt Jézus, na hát akkor barátaim, mi a következőd neked nem sikerült 90, nem sikerült akkor most jön a másik három tételt hozzá, akkor kiúszol a tételt bizonyít és definíció hogy volt ez? Nem, nem hozza ilyen helyzetbe. Sem azokat, akik a hegyen voltak, sem azokat, akik a völgyben voltak. Hanem egyszerűen megoldja a helyzetet. Megoldja azoknak a helyzetét is, akik a hegyről jöttek le, és feloldja azt a fajta feszültséget, akik a, a völgyben próbálkoztak. Ilyen a Jézusunk, a mi úrunk, hogy nem hoz kellemetlen helyzetbe. Nem, nem akar elvinni téged, a frusztrációban, hanem szeretném, ha vele, általa, és érte, megtennéd mindazt, ami előtted van. A mérnököknek, a mérnökirodában, az óvonőknek, az óvodában, a diákoknak, a főiskolában, a középiskolában, hogy ez most így szeptembertől nagy kihívás, mint győri gyülekezet, hogy ami előttük van, azt a pályát így fussuk be, hogy ilyen Istenünk van, ilyen Jézusunk van, aki könyörül rajtunk, nem a gyengeségeinkre néz, hanem egyszerűen csak kapcsolatra vágyik, egy nagyon erőteljes kapcsolatra, hogy ebből merítve tudjunk emberi életeket bátorítani, tudjunk emberi életeket megemelni. Erre vagyunk elhívva. Egy matematikai egyenlet az, amely még feljött itt a vége felé. Ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy mi gyűljék, golgota, keresztény gyülekezet, sikeresek vagyunk, gyümölcsözőek vagyunk, a misszióban csak úgy hasítunk. A matematikai képet így néz ki. Jézus meg én, meg X, egyenlő, gyümölcsöző élet, üdvösség. Matematikusok, mérnökök, mi az, ami a X helyén áll? Mi az, ami a X helyén áll? Jézus meg én meg X, egyenlő, győri golgota, pályafutásának, csúcsa, gyümölcsöző élet, emberi lelkek, tömkelege, üdvösség. Milyen a Xelélet? Hív. Egy válasz. Köszönöm. Többet. Nagyon jó. Mi kell még ehhez? Szentléle. Jézus meg. Én meg semmi! Meg semmi meg semmi, becsapós volt a matematikai a gyerek. meg semmi más nem kell hozzá, csak én és Jézus. Emlékeztek a bevezető példámra? A talicskában a gyerek és az apukája. Az atya meg én. Ha eddig nem volt ima életed, vagy nem volt küzdő ima életed, kezdj el küzdeni emberekére, imádkozz, tusak, hogy értük. Ha nem volt még lehetőséget munkahelyen bizonyságot tenni a cselekedeteiddel, hogy beszélsz, kezdj el érte imádkozni, hogy nem mész bele a disznó viccekbe, hogy nem csinál azt vagy azt, amit a világ csinál. Ragyogjunk a munkahelyen, ragyogjunk az iskolába, ne kössünk kompromisszumot azokkal a dolgokkal, amiket a világ minket kihív. Ezt kívánom nektek, hogy üljetek be a talicskába, és tudjátok azt mondani, hogy Jézus és én megyünk előre, és diadalra megyünk. Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, Őrize meg a szívünket, és a gondolatunkat a Krisztus Jézusba. Amen, amen. Imádkozzunk. Uram, köszönjük, hogy szólsz a szívünkhöz. Köszönjük, Uram, hogy te bátorító Isten vagy. Kérlek, Uram, hogy ruház fel minket ma, és gyújts újra tüzet a szívünkbe, és távastélre állíts minket. Erre kérünk ma itt, győrben, Jézus nevében. Amen. Amen.